Povestea vieții mele Pista 5 Dar să ne întoarcem acum la Clarence House. Deasupra scării principale era atârnat în perete capul unui elefant, împușcat de tata în India, mi se pare. Trompa lui aproape te atingea când treceai, iar în vestibul se afla un urs ridicat pe picioarele din dărât, o fiară imensă și sălbatică, ținând cu labele dinainte o tăviță, pe care vizitatorii își depuneau cărțile de vizită pentru șambelanii palatului. Toate sările erau pline de trofee de vânătoare din diferite țări. Mai era și un manechin în armură japoneză, purtând o mască cu zâmbetul ciudat. Nu ne plăcea deloc ființa aceasta slută cu orbitele de șarte. Ceea ce ne plăcea însă, cu deosebire, erau cele două mari saloane oficiale rar întrebuințate. Unul se chema salonul chinezesc și era plin de curiozități de preț aduse din China de papa. Splendide arme vechi, bronzuri, sculpturi în filde și broderii și, după cât îmi aduc aminte, câteva neprețuite obiecte de jad. Papa era un mare colecționar de antichități și foarte bun cunoscător în artă. La moartea lui, colecțiunile sale din nenorocire nu ne rămaseră nouă, ci trecură nu știu din ce pricină în mâinile unchiului Berti, pe atunci prins de Gals. Al doilea mare salon era plin de obiecte de preț aduse de mama din Rusia, tot felul de obiecte sculptate și ornate cu nenumărate pietre, pe jumătate prețioase din Ural. Tăvi și vaze, cupe și cești, o de paști și întregi servicii de birou sau de toaletă și o colecțiune deosebit de prețioasă de obiecte de ordeți, o piatră extrem de dură, trandafirie închis cu vine cenușii. Nu ne plăcea foarte mult să mânuim aceste comori. Dar trebuie să adaug că n-aveam voie să le atingem. Totuși, nu pot afirma că țineam întotdeauna seama de această poruncă. Dispita era prea mare. Amintirile mele despre Londra se întind asupra mai multor perioade. Epoca Jocurilor în Grădinile Palatului Buckingham s-a petrecut când eram foarte mici. Se puse însă capăt pentru totdeauna acelor jocuri încântătoare, când ne fui impus să ne plimbăm în mod cuvincios în Green Park, ce se află foarte aproape de Clarence House. Aveam groază de aceste plimbări, unde ne însoțea o guvernantă cu gândul aiurea, care se plictisea ca și noi, și apoi ce ironie de a numi această grădină Green Park, când eram oprite de a călca iarba despărțită de noi printr-un grilaj de fier negru, în alt de vreo 25 de centimetri. Nu era nicio plăcere în Green Park decât aceea de a te plimba pe alei. Nici o ființă interesantă n-a străbătut vreodată cărările lui bătute, Nimic nu se întâmpla vreodată și nimic nu era de văzut în acest loc de apăsătoare plictiseală Decât o singură dată când printr-un noroc neașteptat a încules de jos un mic idol de bronz de câțiva centimetri Aceasta a fost o minunată descoperire și singura amintire plăcută ce a păstrat despre a nostru Green Park Micul idol fără nicio valoare l-a păstrat până în ziua de azi Mă întreb cine îl va fi pierdut acolo? Dincolo de temutele hotare ale nesuferitului parc, aproape față-înfață cu intrarea palatului Buckingham, se afla omul cu baloane. Pentru noi înfățișa o neîncetată nădejde. În zilele când Mademoiselle era Antoane Bune, descoperea în buzunarele ei câțiva gologani și atunci pășeam spre casă biruitoare cu baloane de diferite culori în mână. O mică procesiune de copii fericiți încoronați cu globuri colorate. Dar aceste zile erau rare, de obicei mademoiselle, avea buzunarele tot atât de lipsite de gologani, cum era și inima ei lipsită de milă pentru plictiseala noastră. Ce bucurie de necrezut ne dădeau aceste baloane! Mie îmi plăceau mai mult cele trandafirii, mai plutea și un miros rău, însă încântător în jurul lor, așa de ispititor, încât mereu ne freca nasul de globurile pline de aer. Și ce ciudate de calde erau când le atingeai! iar când frecai cu degetul suprafața lor întinsă, scotea un zgomot ciudat, jumătate țipăt, jumătate geamăt. Bineînțeles, totdeauna ne închipuiam că baloanele noastre vor avea viață lungă, dar erau tot atât de trecătoare ca și fluturii. Ele erau supuse la trei nenorociri deosebite. Ori plezneau, ori mureau treptat, subțiindu-se, moleșindu-se și încrățindu-se, ori ne scăpau din mână și zburau un tavan, unde pluteau bătându-și joc de noi de la înălțime, ca un adevărat simbol al fericirii apropiate însă de neatins. Fie însă binecuvântată amintirea acestor baloane, costau numai un ban, dar cuprindeau o întreagă lume de bucurie în șubletul lor înveliși. Trandafirii, albastre, portocalii, roșii, violete erau globulețe de încântare, ce închideau în ele cel mai înalt pisc al dorințelor noastre când ne făceau semn de dincolo de porțile nesuferitului Green Park, tot în această perioadă își are locul o ciudată teamă de care sufeream, căci copiii cunosc ciudate temeri. Scara din Clarence House era foarte povârnită, aproape ca scara de din dos de la Eastwell. Tata și mama dădeau uneori mari prânzuri. Multă lume de seamă venea la aceste rare sărbări, prileji de mare emoție pentru autoritățile apartamentului copiilor. Pe noi ne trimiteau la culcare, iar nana se furișa până în capul scărilor și privea în jos la cortegiul musafirilor intrând sau ieșind din sufragerie sau urcând scara înspre saloane când se sfârșea prânzul. Frumusețea toaletelor, strălucirea juvaierurilor erau un prilej de deosebit interes și de comentarii timp de mai multe zile. Dar noi copiii, lăsați în pătucurile albe ca să adormim ca niște fetițe cu minți, sufeream adevărate chinuri din pricina temerii înspăimântătoare că nana avea să cadă peste balustradă pe când privea în jos la musafiri. Această idee ne frământa. De fapt, ajungea o adevărată panică până când, asemenea cu Willie Unchi, ne furișeam afară din pat în cămăși de noapte, ca să ne asigurăm că îngrozitoarea nenorocire nu se întâmplase. Willie Unchi, băiețel care este eroul unui povestir de Kipling când o pe Nana, bună, zdrabână, privind în jos plină de interes, o luam la fugă iar spre paturile noastre ca niște șoareci albi speriați. Nana era bună, însă severă. Chipul ei se apropia de tipul eroic, cu trăsături nete de cam aspre, de o croială oarecum imperială. Ca toate nursele de pe vremuri, conștientele datoria lor, ne cârmuia cu o vargă de fier, ca să zic așa, și ne impunea o disciplină aproape militară. Nana născocise un instrument de tortură numit cureaua, care nu era altceva decât o fâșie de piele, tăiată la un capăt în multe căpețele. Această curea servea pentru a ne bate sau se pretindea ca aceasta ar fi menirea ei, dar nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată întrebuințată. Era totdeauna atârnată de patul uneia dintre noi ca o amenințare pentru cele nesupuse. Erau două curele, una cafenie și una neagră și nu știu de ce hotărâsem că cea neagră era cea mai rea. Ea era spaima cea mare. Nana făcea parte din epoca în care doctorile se administrau fără să încerce nimeni ale îndulcii. Trebuia să fie primite în toată neîmblânzita lor răutate și trei dintre ele mi-au lăsat o amintire de groază. Mai întâi și mai presus de toate ricina, pe care ne-o dădea într-o lingură de argint întărzită. Niciodată hapurile de ricină ale mamei n-au ajuns până în apartamentul copiilor. Apoi erau prafurile lui Gregory, grunzuroase, portocalii, cuprinzând revent, pe care nana, cu nemiloasă hotărâre, le topea într-un păhărel de vin. Era un amestec dezgustător și înghițirea lui o tragedie, care nu se desfășura niciodată fără scene de răzvrătire. Al treilea medicament se numeau prafurile lui Grey. Era destul de rău, totuși mai puțin grozav decât celelalte două, și ni se dădeau într-o lingură îndulcită cu peltea roșie de coacăze, ceea ce a făcut cu neputință pentru mine să mai gust vreodată acea peltea. Ah, dar uitam încă o îngrozitoare doctorie numită siropului skills, pe care ni-l dădea cu sila când nu știu din ce pricină era socotit de neapărată trebuință să zgolești stomacul. Emeticul lui skills nu întârzia niciodată să-și producă efectul, folositor poate, însă desigur, foarte neplăcut. Când oficial adulapul cu medicamente, nana era neînduplecată ca soarta când hotărăște destinul unui om. Cât de limpede o De asemenea, revăd și curelele, una neagră și una cafenie, atârnate de patul nostru ca o amenințare împotriva oricărei neascultări. În sala din fața camerei noastre de culcare, era așezată o mare pendulă veche în formă de dulapior, care cânta un refren de câte ori bătea ceasul. Acest sunet, împreună cu dangatul lui Big Ben, umplând văzduhul noaptea, sunt două amintiri legate de timpul copilăriei noastre, de bucuriile și de temerile, de speranțele, lacrimile și răzvrătirile lui. Big Ben, adică Marele Ben, nume dator din turnul parlamentului englez, iar cumpa noastră nana, Pitt era neînduplecată zeiță a camerei de dormit, precum Mademoiselle X era tiranul camerei de studiu. O iubea mai mult decât pe nana, cu toate că privind înapoi, mi se pare că nana era dintre amândouă cea mai severă. Amintirile mele despre odaia de studiu din Clarence House sunt de diferite feluri. Era o daia lunguiață, cam îngustă, având la un capăt un cămin, iar ferestrele priveau spre Stafford House, Locuit atunci de ducele de Sutherland Nu mi-aduc aminte multe din lecțiile noastre Dar știu că în această odaie anume Am făcut cunoștință cu adevărat aceață londoneză Atât de deasă încât nici măcar nu puteai zări focul Arzând la celălalt capăt al odaiei Care nici nu era prea mare Mademoiselle purta ochelari Călca cu vârful picioarelor în afară Era cât se poate de evlavioasă și foarte bună prietenă cu o doamnă de onoare a mamei, Lady Emma Osborne, o aristocrată de cea mai desăvârșită distinție, necăsătorită, veșnic scandalizată, veșnic răzvrătită și înțeleasă mi se pare cu madmoazel pentru a găsi cusururi, obiceiurilor și ideilor străine ale ducesei. Două lucruri îmi amintesc despre Lady Emma. Mâinile ei minunate foarte albe, cu vârfurile degetelor subțiri și o oarecare rochie de catifea violetă, Tivită cu puf de lebădă în aceeași culoare care ne plăcea foarte mult Cea mai mare însușire a Lady Emma era mireasma încântătoare a unui parfum deosebit de plăcut nasului meu Care nu se împăca cu orice Mi se pare că era un fel de lămâiță Lady Emma, fiind însă necăsătorită, găsea cu sur copiilor îndeopște și mai ales nou Ieșa mereu în sală ca să ne certe pentru că făceam atât zgomot din nenorocire, camera ei era pe același coridor cu apartamentele noastre, așa încât ne putea tulbura multe jocuri, fiind strâns aliată cu Mademoiselle, Trebuie să povestesc aici un mic incident trist din camera de clasă pentru că atinge chestiunea educației și cuprinde și o morală. Fiecare din noi aveam un caiet de amintiri, în care lipeam cărțile poștale ilustrate primite de Crăciun și de Sfântul Valentin, căci în acele timpuri se mai trimiteau și se mai primeau cărți de Sfântul Valentin din acele frumoase și lucioase pansele și nu mă uita și cu margini de hârtie perforate imitând dantela. Așadar aveam un borcanel cu clei pentru lipirea acestor ilustrate. Acest clei avea ceva deosebit. Mai întâi înfățișarea lui era așa de ademenitoare încât îți venea să-l mănânci, dar milosul lui mai ales mă atrăgea. Era o încântătoare mireasmă de migdale amare Care nu știu de ce Aducea nasului meu o nespusă mulțumire Borcănelul pântecos Plin cu acest glei Își avea locul într-un durăpior Era o anumită oră, seara În care trebuia să ne pregătim Lecțiile pentru a doua zi Uneori ne punea pe fiecare într-o daie deosebită Ca să nu cădem în ispita De a sta de vorbă În loc de a învăța Într-o seară mă aflam singură în clasă Reflectând asupra unei probleme plicticoase, dar gândul îmi fugea mereu spre dulapiorul cu borcanul de clei. Ispita se făcea din ce în ce mai mare. Era ca un magnet care mă atrăgea spre dulăpior. Ah, să-l miros numai odată și eram sigură că mi s-ar limpezi mintea. Și apoi aș scăpa de gândul statornic care nu-mi dădea pace. Copiii au conștiință deosebit de simțitoare. La urma urmei nu era o așa mare nelegiuire de a te și de a mirosi un borcan cu clei. Totuși, simțeam că era un lucru se. Din nenorocire însă, după ce mă împotrivi în vitejește cât bătiu, mă scurai de pe scaun. Magnetul mă atrăgea ca o putere pe care nu mai puteau. Pânge? Și astfel mă apropiai tiptil ca hoțul de piorul fatal, de ușa cu degetele ce tremurau, și înfundând pensula groasă în borcanul. -o. o umplui cu cleul unsuros și alb și închizând ochii pentru alu. din desfătare, trasei în piept o suflare din acel mult iubit miros care îmi umplu sufletul de mulțumire. Pași în sală, magmoazel. Ca unul ce a comis o faptă rea sau un furt, pusei repede pensul la jos, mă repezi pe scaun și-mi luai când se deschise ușa cea mai nevinovată înfățișare. Dar îmi închipui că eram o actriță proastă. Sinceritatea era în sușirea mea deosebită, nu bicleșugul Mademoiselle simți, ghici, mirosi că se întâmplase ceva. Se uită la mine, mă privi lung. Simțeam că mă roșesc, dar cel să continui lucrul început, cu toată nepăsarea și cu nasul în carte, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. În zadar însă, ca ave bufe, rien, mademoiselle. Dar cu mademoiselle nu se sfârșea așa de ușor. Privirea ei cu ochelari cercetă camera, de sus în jos, Podelele, tavanul, mobila, pereții și deodată, dintr-un salt, ful încădulă pior, ușa crăpată. O deschise și acolo, pe hârtia albă a poliției, zăcea pensula revelatoare, groasă, unsă și lipicioasă de clei și nici de cum în borcan, cum s-ar fi cuvenit, ci pe frumoasa, curată hârtie albă. Uf, ce murdărie! Urmă o dramă. Nu încercai să tăgăduiesc fapta mea rea. Măsculasem de la locul meu, mirosisem neprețuitul clei. Eu eram aceea, da, eu, care în grabă pusesem pensula pe hârtie și nu în borcan. Dacă mi-ar fi dat în gând la repezeală s-o n-ar fi fost nicio dovadă împotriva mea. Dar viața e plină de dacă. Într-un cuvânt, clima, dintr-o pricină pe care nu a unde nici azi, fu socotită ca foarte mare și drepe de Stau în picioare, întinzând o palmă pe care primii trei lovituri, Bate. cu o linie de abanos, privită cu alamă, ceea ce era și dureros. E singura dată în toată viața mea când mi s-a aplicat lovirea acum. Loc de educație. După părerea mea, pedepsa nu era potrivită. Și-a lăsat amintirea acestei corecțiuni. Mă ustură încă. Se vede. Roan Toanerele în acea zi. Morală. Guvernantele trebuie să se feră. dar fetițelor nu trebuie să le fie prea dragi, miresmele plăcute. plăcut. Căci se ascunde în această slăbiciune semnța pierzării. Trebuie să se zăpăcească în clipa de primejdie și să depună pensul. pe hârtie albă curată în loc de a le băga în în borcan. Tristă poveste și grozav de urâtă mi amintirea liniei negre cu margini. Mai sunt și amintiri plăcute despre sala de studii din Clarence House. Acolo cunoscui pentru întâia oară gustul de tofii. Acolo ni se citiră lemalări de sofii și multe alte cărți încântătoare. Tot din această cameră auzeam regimentul de gardă sau escadronul albastru în trecerea lui pentru a schimba garda. Trecea cu un zângănit de metal care se auzea chiar prin ferestrele închise. Ce Cechin era să stai neclintită pe scaun, în loc să sari și să privești de sus neasemănata strălucire. De departe se auzea, apropiindu-se, tropotul cailor. Veneau. Mai aproape, tot mai aproape, acum se deslușea și zângănitul zăbalelor. Sunetul metalului izbit de metal, zornăind lanțurile și numai din auzite, parcă simțeai cât erau de strălucitoare și cum scripeau. Mai aproape, tot mai aproape, acum erau chiar suferestrele noastre, Strada angustă răsuna de tropotul lor, apoi se făcea mai slab și tot mai slab zgomotul de copite. Se duceau, se tot duceau, veniseră, trecuseră și se îndepărtaseră. Tot din ultima perioadă petrecută la Londra, fac parte și plimbările călare în Hyde Park, pentru noi nespus de minunate. La Eastwell aveam un singur ponei pentru câte ștrele. Era grăsuț și drăgălaș și îl chema Tommy. Câte ștrele îl împărțeam pe Tommy călărindu-l pe rând. Primbările noastre cu Tomi erau complet lipsite de meșteșug datorită lecțiilor sumare, date de câte un grăjdear sau vizitiu, care însă ne insuflaseră de la început instinctul călăritului. Ne învățaseră să nu cunoaștem frica și mai presus de toate, ne băgaseră în cap că știm călării, ceea ce însemna o bătălie pe jumătate câștigată. La Londra fusese dezgropat, nu știu de unde, un bătrân și ridicol profesor de călărie numit Mr. Lamley, care ne desăvârși cunoștințele, mai întâi de jur împrejurul grădinii Palatului Clarence, iar mai târziu, spre marea noastră fericire, ni se dădu voie să apărăm în arena celor mai pe năzuințe ale noastre, rotă în rau, aleea călăreților. Bătrânul Lâmlei ne făcea roz de cai pentru aceste plimbări. Nu mi-aduc aminte tocmai bine ce vârstă aveam atunci, oricum eram mititele de tot și bucuria și înfrigurarea noastră erau nemăsurate. Niciodată nu voi uita încântarea fără seamănci o simțeam când porneam călare, însoțite de necăjitul Mr. Lamley, cu pălăria lui înaltă și se cu o găină îngrijată de puii ei, însă o găină bătrână cât se poate de corectă și cu acea corectitudine la care ajung numai profesorii de călărie sau de dans. Întâi și întâi venea deschiderea porților, la care prezida scumpul nostru portar bătrân. Malet îl chema, mi se pare. Apoi treceam prin fața sergentului nostru, care și el ne era un mare prieten. Sau poate că pe sergent îl chema Malet. Pe urmă se auzea răsunetul copitelor pe pavelele de lemn ale străzii. Din fericire pentru începătoare ca noi, era o stradă foarte liniștită. Apoi apucam pe aleea călăreților care ducea peste bulevardul Mall, dincolo de Green Park, de-a lungul nesuferitului său grilaj, față-înfață cu zidul grădinii Palatului Buckingham, până ajungeam la arcada din capăt. Acum venea partea cea mai și a întregii expediții, partea care umplea de îngrijorare pe bătrânul lămlei, trecerea fără primești a colțului după care intram în Hyde Park și la urmă de tot ajungerea în neprețuitul rău, lungă întindere de nisip, unde ți se deschidea în față un adevărat rai de nădejde, o nesfârșită făgăduință de galopuri, însoțite de un ușor tremur de neliniște care le făcea cu atât mai ademenitoare. Dâchi și cu mine hotărâsem ca să ne ferim de discuții sau de ceată să încalece ea calul cel mai mare, deoarece era mai înaltă, iar eu pe cel mai mic, oricare ar fi fost în lui. În acesta avea ea uneori calul cel mai bun și alteori îl avea eu. După cât îmi aduc aminte, Sandra, așa o numeam noi pe sora noastră a treia Alexandra, în acele timpuri depărtate încăleca pe Tomi, drăgălașul, potolitul și vretnicul de încredere Tomi, care mai târziu fului cu noi la Malta. Aceste plimbări în Hyde Park erau o fericire și bătrânul Lămlei, Uneori cu toane și totdeauna cu mintea Iurea nu îi zbutea să ne strice cheful. Adea picioarele subțiri și fața ca de mumie, iar părul lui rar și cărunt, pălăria înaltă era adus spre frunte pentru a ascunde tâmplele scobite. Bătrânul Lămlei avea o înfățișare va patetică. Cred că a da necontenit lecții până la adâncă bătrânețe, căci mulți ani mai târziu, când nu mai luam de mult lecții de călărie, l-am întâlnit iarăși în rot în rau și l-am salutat cu un strigăt de recunoaștere. El s-a uitat la mine cu o privire neînsuflețită, parcă n-am fi împărtășit altădată împreună bucuriile și grijile plimbărilor. Îmi mă închipui că era mai schimbată decât el, fiindcă pe vremea lui nu era nici pește, nici carne, cum spune zicala germană. Totuși m-a mult că nu m-a salutat bătrânul nostru profesor de călărie. Chipul lui era și mai încrețit de griji decât oricând. Era poate ceva mai slab și mai uscat, dar altfel nu se schimbase deloc. În aceeași perioadă a vieții noastre sunt cuprinse și câteva reprezentațiuni teatrale la care am asistat. Foarte rar ne era hărăzit o bucurie, dar de câte ori ni se îngăduia? No plâși de neasemănăt în sufletire, mirosul numai al lumei... și splândidele buchete ce găseam în loje ne umpleau de bucurie. Era un sui de trandafiri ca de catifea roșu închis, foarte larg deschis și cu petalele rotunjite, care păreau a deosebi aceste buchete de oricare altele. La Paris mi se oferă câteodată trandafir de acest fel și parte numai decât gândul înapoi, înspre teatrele londoneze și îmbătătoarea senzație de așteptare înfigurată înainte de ridicarea cortinei. Una din dramele de care îmi amintesc mai bine e Macbeth, jucată de Irving și Ellen Terry, o reprezentație minunată. Sir John Mary Broaddress Ilving, 1838-1905, actor și director de teatru care a dominat scena engleză în ultimii 30 de ani ai domniei reginei Victoria. Ellen Alice Terry, 1847-1928, a aparținut unei familii de artiști, fiind o interpretă de mare amvergură. Din 1878 a fost angajată la teatrul lui John Irving. Dar apariția stafiei lui Banco era atât de înspăimântătoare realizată, încât multe nopți după aceea nu mai putea dormi fără lumina aprinsă în odaie. Elon Terry, cu lungile cos de păr roșcat, era o splendidă întrupare a fioroasei regine din Macbeth și mai cu deosebire în scena unde învejmânt alb cobară pe scară în mel somnambulic, încercând să-și spele sângele de pe mâini. Mama însă nu putea să sufere pe Henry Irving și tatei îi displăcea și mai mult. Încercau să ne atragă luarea minte asupra jocului lui nefiresc, asupra mersului șchiopătat pe care îl afecta și asupra mărâitului lui, în care simula mânie sau furie. În pofida acestor critici, noi copii, aveam o tragere de inimă nemărturisită pentru Irving, cu toate cusururile lui. N-am sui niciodată interesul în însuflețit pe care îl arată în Anglia galeria pentru orice dramă. Personajul răufăcător era totdeauna fluierat sau huiduit iar eroul totdeauna a aplaudat, nu pentru joc, ci pentru purtarea lui. Am mai văzut pe Irving și într-o piesă foarte sentimentală al cărei subiect era Charles I. Era scrisă toată, bineînțeles, spre rauda lui Charles I, iar noi, fiind regaliste convinse, îl uram pe cromul din tot sufletul. Însă eroul mai presus de toți eroii era pentru noi Lord Harry, piesă jucată de Uls în Barrett, care, după părerea noastră, întrupa tot ce era mai desăvârșit omul și eroul amestecându-se într-una și aceeași ființă. Wilson Barrett era și pentru noi Lord Harry. Wilson Barrett, 1846-1904, actor englez recunoscut pentru interpretările sale în domeniul melodramei. Piesa era și ea dintre cele sentimentale. Lord Harry era un cavaler viteaz, virtuos, frumos, plin de jerfire, Destul de minunat pentru a mulțumi cele mai înfăcărate visuri de perfecțiune. Ne fermeca până într atât încât ani întregi am trăit în amintirea acestei drame și de câte ori ne întreba cineva ce piesă am vrea să vedem, întotdeauna alegeam pe Lord Harry, până ce în sfârșit mama, cu toate că și ea era o admiratoare a lui Wilson Barrett, ne trimise să vedem, în schimb, mătușa lui Charlie. Această farsă hasdie ne făcu să râdem de nedureau coastele. Dar tot timpul ne părea rău după Lord Harry Nici o nu ne putea depărta de idealul nostru Și aceasta desigur plictisea pe mai marii noștri Care știau că mai erau și alte piese de seama afară de Lord Harry Ne plăcea cu mult mai mult drama decât comedia Și cu toate că rădeam din toată inima Când ne duceam la vreo comedie, -o coteam ca o pierdere Printre rarele și mult doritele seri petrecute la teatru cele în care ne duceau să vedem o piesă comică În loc de una eroică și în costume De la început îmbrățișarăm și admirarăm pe Shakespeare Precum mai târziu și pe Schiller la teatrul din Coburg În amândoi mă tem că prețuia mai mult subiectul și strălucirea decorurilor Decât vreo frumusețe a limbii și a versurilor Mai târziu opera ne făcut să uităm chiar și dramele Înainte de a părăsi Londra vreau să pomenesc de câțiva servitori căci servitorii joacă totdeauna mare rol în viața copiilor. Mama avea ceea ce se numește în casele regale pași. Era un număr de doi. Unul dintre ei era bătrânul hăt servitor după moda veche, cu bărbia rasă și cu favoriți lungi. Acest hăcins era un bătrân impunător, însă cu totul robit nouă copiilor. Pe celălalt îl chema William Smith, un om cu nasul pe sus, ras, elegant, peste măsură de frumos însă cam prea greoi și cu obrajii prea îmbujorați Desigur, un puceritor de inimhi în departamentul servitorilor Aș crede că în viața lui privată avea apucături grosolane Ceea ce noi copiii simțeam în mod instinctiv Mai ales după ce descoperisem odată un desen făcut de William Reprezentând o doamnă care arăta ceva mai mult din picioarele ei decât era îngăduit În acele timpuri ceremonioase și cuvincioase acel desen ne izbi în mod jignitor și faptul că ajunsese în mâinile vlăstarelor regale tulbura adânc pe William. domul, astfel se numea intendentul în casă la noi, era un om blând cu domol pe care îl chema Gardiner. Dar mi-a rămas în minte foarte nedeslușit. Nu-l văd decât apărând nicicolo, ca în fundalul unui decor, palid și distins, ținând între degete și retul de la ochelarii pe care nu-i purta decât când citea ceva tipărit prea mic. William, cel inimos, și Hutchins, cel cu favoriți, erau în viața noastră într-o chipări mult mai reale. Când ajuns să ceva mai măricele, veni rândul nostru să ne uităm peste balustrada scării în zilele de mari prânzuri și Nana era aceea care ne ținea de rochii pe la spate, de frică să nu pățim ceva. Hutchins, în asemenea împrejurări, ocupă un mare loc în amintirea mea. După ce intrau musafirii în sala de mâncare, coboram tiptil în saloanele rar întrebuințate și mult iubite de noi, unde erau adunate toate comorile chinezești și rusești și acolo așteptam cu mare nerăbdare pe bătânul Hărcins, care se strecura de la slujba sa și ne aducea câte o porție delicioasă din bunătățile servite jos. Mama obișnuia cu acest prilej să servească zacusca rusească foarte prețuită de toți. Firimițele foarte alese din masa bogatului își găseau drumul mulțumită lui Hărcins înspre gurițele noastre lacome. Odată însă făcu greșeala de a ne aduce o bucată de pâine prăjită, unsă cu icre. Noi găsirem că era ceva dezgustător și sunt nevoită să spun că scăparăm de ea într-un chip pe care nu îndrăznirăm să-l mărturisim nici mai târziu. O aruncarăm din vârful scării de din dos pe un dulap așezat în vestibulul de jos. Nu știu câtă vreme a rămas acea bucată de pâine cu icre, nedescoperită și între întreptat pe dulap. Noi nu o puteam vedea, fiindcă era prea sus și apoi partea superioară a dulapului era cam scobită. Minunatele jocuri făceam noi în aceste saloane, până să se întoarcem musafirii de jos. Era ceasul în care puteam să mă joc de regina cât în poftea inima. Găseam vreo perdea de culoare vie sau vreo îmbelitoare de masă pe care o prindeam în jurul mijlocului și a falnic în urma mea pe podele. Și nu știu pentru ce, îmi plăcea să mă numesc Regina Spaniei. Numele acesta împărea părea că are ceva istoric și aventuros. Îmi suna frumos la ureche, era semet, mărț și mirosea castel în Spania. Dăchei, de obicei, făcea pe soțul, fiul sau calul meu. Sau pe câtești trei pe rând, după nevoile jocului Dăchei juca totdeauna rolurile de vitejie și de jerfă și mai totdeauna era bărbat Era în ea ceva eroic, chiar la acea vârstă fragedă și ceva cam melancolic Ea era aceea care luptă pentru o cauză, ea era pioniera Care dezbătea și învinuia, neîngăduind nimic ușuratic și neertând niciun neadevăr Descoperea îndată orice era nesincer și nu lăsa să treacă Înaltă pentru vârsta ei era voinică și nesupusă, dar ca toți cei puternici, lua apărarea celor slabi și supliți și uneori chiar îmbrățișa cauzele pierdute cu vitejie pe care noi, mai puțin eroice, o prețuiam fără a putea urma pilda. Mie, din potrivă, nu-mi plăcea din fire nici să mă bag, nici să mă amestec. Cât despre sora noastră, Sandra, era în acele timpuri o copilă grăsuță, nevinovată, blândă și bălaie, care urma pașii surorilor mai mari, gata să-i aparte la toate, dar smerită în fața oricărei mustrări. Noi, cele mai mari, ne purteam cu dânsa cu un fel de tiranică nepăsare, care nu cuprindea nicio răutate, dar care nesăcotea sfioasele ei dorințe. Îi propuneam în așa chip rolurile ce trebuia să le joace, încât era nevoită să le primească. Mai târziu și-a ales singură rolurile, dar atunci nu-i venise încă vremea. Totuși, i se îngădui și ei să facă pe regina și poate drept apărare, lua ca soț în acele serhi deosebite pe bătânul Hercins, ceea ce i dădea o siguranță și o făcea să țină piept reginei Spanii, care avea un soț, fiu și cal. Minunate jocuri în care fiecare își juca rolul cu tot din adinsul și îi se părea că ea eva personajului întrupat. Sandra însă trebuia foarte des să se lipsească de sprijinul soțului ei, care era nevoie să dea fuga jos ca să servească la masă. Cu mult înainte de întoarcerea musafirilor în saloanele oficiale doamnele întâi, noi eram trimise în grabă la culcare. Muzica nu juca un rol însemnat în educația noastră. Mama îmi mărturisi mai târziu că cea mai mare dorință a ei fusese să aibă un copil minune. Ambiția ei era ca una din noi să aibă vreun talent de seamă pentru muzică, pictură, canto, dans, matematici. Pentru orice în fine, numai să fi fost ceva nemaipomenit, iar când niciuna din noi nu dovedi vreo aplicare pentru a ajunge ceva deosebit, ne privi ca pe niște cauze pierdute și ca prileji de dezamăgire pentru dânsa. Era așadar de prisos să dea educație specială unor flecuștețe ca noi, de aceea nu ni se dezvoltă urechea și multă vreme ne aburăm pentru muzică un gust ales. Totuși îmi amintesc fiorul de adâncă bucurie ce mă cuprindea uneori când se așeza mama la pian și cânta. Avea mâini albe, grăsuțe, cu degete scurte. Atingerea crapelor era la dânsa fermecător de dulce și de catifelată. Jocul ei semănea cu șoapta apei curgătoare și îmi amintesc îndeosebi o romanță de Rubinstein și un preludiu postum de Chopin, la auzul cărora mi se topea inima din mine. Anton Rubinstein, 1829-1894, celebru pianist de origine rusă. A compus un număr însemnat de opere, oratorii, lucrări simfonice și peste 100 de liduri. Așadar, trebuie să fie avut eu cum simțul muzicii, chiar la o vârstă foarte fragedă. Dăchi și mai târziu Mititica Bii, fură cele înzestrate cu talent muzical. Eu nu aveam talent decât la desen și pictură, talent pe care îl împărtășeau și celelalte surori. Însă a fost o vreme când ne întreceam în această artă. Mama a fost aceea care ne-a descoperit bucuria basmelor lui Grimm și ale lui Anderson, mai ales ale cărui povești cu zâne sunt mai presus de toate celelalte în lume. Mama citea minunat și ne citea ceasuri de rândul, dar nu ne lăsa să stăm fără lucru în mână. Totdeauna trebuia să împletim cu cârlige sau cu croșeta, sau să desenăm pe când ne citea. Mai mult decât oricare, ne plăcea povestea Micii Sirene. Plângeam cu râuri de lacrimi, ascultând această istorie sirene nesfârșită de jalnică. Și oricât de des ne-ar fi citit-o, căci copiilor le place să audă o istorie de nenumărate ori, de fiecare dată ne mergea la inimă de o potrivă. Andersen a rămas pentru totdeauna idealul meu, și azi, când încerc eu însă să scriu un basm, Totdeauna năzuie să-l scriu Alamanir Danderson, care își cunoștea meșteșugul mai bine decât oricine și știa să stoarcă lacrimi sau să scoată zâmbete din inima cea mai împietrită. Mama întotdeauna vorbea cu noi englezește, niciodată n-a vrut să ne învețe rusește, spunând că nu vrea să audă iubita limbă a țării ei, schimjuită de proprii ei copii. Ne iubea din suflet, ne dăruia întreaga ei viață, dar cu toate acestea, lucru ciudat, își punea puțină nădejde în noi. Nu eram copii minune și pace. De aceea, mai târziu, când fiecare din noi desfășura un mic talent al ei, mama, cu toate că ne încuraja, o făcea totdeauna într-un chip ocrotitor, în care se cuprindea și o umbră de neîncredere. Nu prea ne lua în serios. Noi eram dintr-o generație mai tânără și nici nu primisem o educație așa de desăvârșită ca a ei. Și apoi, mai presus de toate, eram protestante, așadar, unele laturi ale sufletului nostru erau străine de al ei. Iubită, mărinimoasă și generoasă mamă, croită în linii mari, era totdeauna într-o căutare fără răgaz și cu sufletul neliniștit. Nezuind spre o desăvârșire neștirbită, uneori pierdea din vedere, chiar cu prețul unei nedreptăți, ceea ce ar fi fost un izvor de bucurie, dacă nu s-ar fi străduit mereu spre un ideal sădită în ființa ei de acei ce o crescuseră. Ca toate ființele omenești, era chinuită de năzuințe, dar n-ar fi fost nevoie să fie atât de singură dacă ar fi vrut să se destăinuiască mai mult copiilor ei. Într-un rând, ne-am dus vara în Scoția, în loc să ne ducem la Osborn. E singura dată când am fost în Scoția și amintirile mele despre acele locuri sunt pline de încântare. La tot puternică bunica regină, ne împrumutase o căsuță numită Abergel de în care petrecurăm cu guvernanta noastră începutul verii. Mai târziu spre toamnă, veni și mama și ne mutarăm într-o reședință mai mare numită Bill Hall. Am o amintire foarte ștearsă despre acea locuință, dar nu trebuie să fi fost foarte încăpătoare, deoarece Ducky, Sandra și cu mine dormeam în același pat mare. Cu toate că nu eram la largul nostru, ni se părea un lucru plin de haz. Două dormeam cu capul spre partea de sus a patului, cealaltă cu capul la picioarele patului, despărțind cu trupul ei pe celelalte două tovarășe. Nu-mi pot lămuri de ce fusese nevoiți să ne restrângem așa. N-am în minte imaginea împărțirii acelei locuințe, afară de a marii noastre camere de dormit. Însă înfățișarea exterioară mi-a rămas limpede și luminoasă. Ne-nnebuneam după Scoția, cu dealurile ei joase și line, acoperite de tufișuri înflorite, câmpiile stufoase și pâraele ei, ceața și lacurile ei. Rutea în acea țară o nemărginită poezie ușor misterioasă care atingea nu știu ce strună din inima mea. Târziu, mult mai târziu, când descoperi cărțile lui Fiona MacLeod, le îndrăgi cu aceeași înfocare cu care îndrăgise în Scoția singura dată când o văzusem. Pseudonimul scriitorului William Sharp, 1855-1903. Cu numele său a scris mai întâi biografii ale unor scriitori englezi. Regina Maria se referă la proza mistică pe care sub pseudonimul Fiona Macleod a scris-o începând din anul 1894. Era în această țară ceva brumat, ceva legendar, care mă mișca puternic până în suflet. Ceva ce se înrudea cu firea mea, aș putea zice. E ciudat, dar simt inclinație spre lucruri extrem de deosebite. Mă încântă farmecul aproape mistic al Scoției și totodată îmi plac nespus de mult... Țările din miază noapte, cu strălucirea nețărmuliteilor în belșugări Și uneori chiar cu frumusețea lor aridă Inima mie, ca să zic așa, împărțită între amândouă Curente diverse în firea mea sunt atrase deosebit Scoția și Malta Două țări pe de-a întregul opuse și totuși Amândouă strânse până la dorere de sufletul meu Pe amândouă le simt aproape Mă chinuiesc prin dragostea ce mi suflă nici o întâmplare mai de seamă nu se leagă de acea vară petrecută în Scoția. Toate amintirile sunt învăluite într-o ceasă asemănătoare cu negurile ei. Nuanțe șterse, castaniu, ruginiu, vioriu, cenușiu, în toate tonurile cu putință, iar dealurile în depărtare, albastre, de acel albastru pe care numai depărtarea îl poate da, albastrul visurilor, albastrul nădejtilor, rutind în zarea conștiinței noastre. Iar în aceste semitonuri, lungi plimbări fără țel pline de descoperiri, peste dealuri, prin pârloage, de-a lungul văilor trecute sau pe țărmul pâraielor cu luciri căprui, căpruiul unor ochi care au întrâns și lumini verzui. Și toate aceste pâraie erau pline de păstrăvi, pătați cu roșu. Sub picioarele noastre, pietre, pârloage sau mușchi, ca niște perne mari și moi, cenușii și elastice, care vesteau apropierea locurilor băltoase cât ne plăceau aceste movilițe de mușchi în culoarea lichenului. Ne străduiam să le desrădăcinăm fără ale le frânge, dar când își în greu încercare, erau totdeauna prea grele ca să le ducem acasă. Era însă ceva cu totul deosebit în acel mușchi cenușiu. Se întindea uneori în laci fâșii mlăștinoase, ceea ce dădea pământului o înfățișare de vraje, parcă ar fi fost acoperit cu petema de mucegai, iar culoarea mucegaiului se îmbina brajin cu azării. Nu era între ele nicio linie de despărțire. Lumea întreagă plutea într-o ceață nedeslușită, neguroasă. Ți se părea că pășești tot înainte într-un vis cenușiu. Dar mai presus decât orice, era Bruyer, minunatele covare ondulate roșii viori, lăsând să se străbadă verdeața ruginie, care adăuga culorilor o căldură cu desăvârșire îmbătătoare pentru un suflet iubitor de frumusețe. Plantă stufoasă și scundă cu flori viorii, care acoperă mari părți din pământul Scoției. Peste deal și vale, cât vedeai cu ochii, totul era purpuriu vânăt. O măreață întindere viorie, o mantie regală întinsă peste lumea din miaze noapte. Mai erau și zile de negură, care te acopereau cu milioane de lacrimi. Îți udau genele cu o umezeală greoaie și răspândeau o brumă de rouă peste orice haină purtai. Apoi plimbări de vis, într-o lume fără margini hotărâte, nici culori definite. Pâlcuri de aburreci rece, în care din răstimp în răstimp se ridica puțin vălul, descoperind nedeslușite turme de oi, năluci lunecând într-o lume de năluci, înaintea căror apășea parcostafie ce cele mâna încet într-un ținut al vrăjii.